Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës ju prezanton ligjëratën me temë Nihma e Allahut Xhallashanuhu. Ekhirrep bicil sidikun ekish ahun mishanuhu. Halal e shir. Halal e shir, e shir. Qa ja al amdadu min as-sama. Fa'am yudae'am yudae'tes fa'a'r min nihamati zotil jalaluhu bejallashan. In ما يخفى الله من عباده العلماء يا ربي واغنمني نيه احساننا لطفنا جودنا كريم انشئكيه ترحم في رمضان <تصفيق> لي جيرون مولا ادم افندي ترنوا ترنوا ترنوا ترنوا اعوذ بك <تصفيق> من الشيطان الرجيم Bismillahi r-Rahmani r-Rahim Ve lekad nasarakumullahu bifedrin ve entume ezilletun Fetteku Allahe leallekum teşkurun Sadakallahu l-Azim Ve berleka Resuluhu el-Resuluhu el-Nabiyyil-Kerim Ve nahnu ala ma qale kharikuna ve razikuna Mine as-shakirine as-shahidine fi kalbin selim lazën musliman. Sot dhe të të bojnë abasë, bërkë, lilje me një dhuratë të mave, zotë dhul i dhullë Gjellal Maskurani, që në këdhonë nejëmetit Muhammedit, në ne mujën e Ramazanit. Zotë i Gjellë Shanihu, vë Gjellë Gjellalhu, në vetën e Muhammedit, e kas bukurue edhe e kas drit me ardhjen e Kuranit Muhammedet Alehi Salatu Veselam e në mujnë e Ramazani Shërifit e natën e lejle i kadrit që atë natën e dinit gjithë se e këni një pej ulemave ka përdu e ardhje e Kuranit të më dynja ka po zotin në anzelnahu fi i lejle të një kadr që të rëvejnë ka thonin në anëzën nahu për i lejletin mubareke, në e kemi të lykë të natër dhe lejle i kadrit, që të rëvejnë ka thonin lejle i mubareke, këto dyja i ka për tëtu që janë në nëmuj në Ramazani, që ka thonë qërë Ramazanet dhe dhjënë zhë dhe fiqë il Puraham, i ka bër të asistë zohë i dërgjelal, këto dyne që i ka përmenë në qërë venë në Puraham, Me këtë fjallë që në mujë në Ramazanit ka nëllë këna që ka orë Kurani për johë në Zohër dhul Gjelal, e ka thonë Muhammed a.s.v. sejë të ngari i dha i kërë e bismir abikell në dikhala. Kjo është lozën një meti kërësorë, që Allah i dhul Gjelal me onën e Kurani të dhe të Muhammedit, e ka hjekë të irri në qykrit të dhaletit, e ka prune në dhynjatë në urin e imanit, e ka së dritë dy njanë me imanë me besimin e Zotit Gjelle Gjellalehuve Gjelle Shanihu edhe me mutabeatin, edhe me i tibane Muhammedit a.s. që në punojna si mas urnit di edhe mas sënjetit Resulullahi s.a.s. Për këtë sebeb, lazen Zotit Gjellale dhe e zgodh për rëmetin e Muhammedit këtë mujt për laftusëm edhe kon kyninim, në konë kynënim ka që i dashtën të zotit i gjelarë mund gjinuë në kitë mujtë për kitë sebebë që këtë mujtë ka kadrin matë në antin të zotit se në këto ka po zotit të gjellimësht në Qurani të Muhammedi a.s.w. dhe të Izaq. Masë kësajnë avlazën mëshlimën, Muhammedi jet, ish, ja jet po në jetë, shkurtimish për javë përshkruj, në jetë qëtire ka posë në meqe, Vjeq, në tërëndër dhjeqë, në meqë ka rënu e i rëbënumë, gjithë njerë tjë vujtve i mëshrikë me të meqës, qisa kanë mujtë këshija si Muhammed A.S. si edhe atyune që i kanë dësu pe i gamberit, gjithë njerë jënë konë nërë vujtje në mëshrikëve, gjithë këshija kanë pasë me i tyuneve, që sabër kanë goë edhe kanë buru edhe ka prita emër në Zotër të gjelan të e që të i konë Zotër e emër me pohë i zretë për <coughs> masë Hizreti të blazën 13 djetë masë pejgambëlla ku të ka bohë Hizreti Muhammedi ka shkun në dine i mjënedhore Fukara si vetësi njerësi i paquë për para vetë Elan madhin, elan shpin edhe elan pësa i përgjusunë dhe familin dikur shë la bohën, dikur shënonën, dikur shëmohën, dikur shëmohën, dikur shëmohën, dikur shëmohën, dikur shëmohën Ti kush rrallë kur që i ka ngujt me thonë të shkoj me kret familjen për i të gjithë rrëtë. U donë për i venit limbjes, edhe shumë ven, edhe shkunat ven kuja ka, ka bozoë të katerë, ku e pritën me dhurë trokitje e hlimedin asit Muhammedin a.s. e dhe e premtun që të të një muajna. Premtini i medin e live Muhammedin a.s. e dhe në konë në mej atyllë afavehë. E në meqe i më qërënë me shtadrët e nësarë të medine i më nevërës, në benja ka ndhon besën Muhammed a.s.w. që në do të një mojna qëka të lypshve njeve kushtet në kina me të dhënë. Se i tanja rësullë Allah ishtë të rritë lëna më ashite, lirat përkeve leke më ashite, ta ana kushte qëka të ush njeve për zotin tonë dhe për njeve. Pëngamberi a.s.w. të eshterit të nirat pëhi në të abuduhu me latu shriku pëhi sheja. Të shafë pëja ubojtë, më thonë, këtë këtë kësht pëja ulypi, Zotit ten edhe gjujtë, mësë me ibo ar takë një batet për të ibo një batet, me ibo halis muhllis Allahit vijelat. E jo si kur ju që ibo një batet për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Tha dhe eshteri të një lefsi, Tha edhe lyfi kusht për muhe, En temë në uni, ma temë në uni, En dhalë këm dhe en tëse këm. Memrujt muhe, Qështë er un i vehten edhe pasunin ju, e juhe, Qështë er un i vehten edhe pasunin e juhe, Memrujt edhe muhe edhe muslimon të vindën e këm. I than, Ata 70 ensarë të Medines, Tha ja Rasulullah, In vafejna, në kovë që e krymë na këtë shak, ma le no, tha, qatë do të kemë na? Lekëm u lëgjenne, tha, ju kini me fitur gjenjetën. Atë tërë vaht, vaht, tha, si kur që thonë na le, le se shumë mirë, tha, arrebe khalvej, dhe me thonë fitur në janë i bëlejt i shka, të mave që shbëlejhet me kur që me që tërsenë. E bëlejim gjenjetin, mi abu benin muhamid të lehi, salatu, salatu, salatu. Muhammed, i kuru më shtu u fortë, i boni e më rëzuë, i boni Muhajjërëllak shkojnë Medine. Në vitë, e nësartë e Medine së plazën, ja u dajshin ka fshatën e këojës, e ja u epshin muslimonëve, Muhajjërëllë me të meqës. Hatabillësi, që ka që kanë shku tërë i një gradë, që i në zanis mundë të me kujtu këtëse jë, me thonë që i e bëmsërë, që një njerë që i, i ka qësë dy gradë, njonën e k Era ja kalon në muhajerin e Medjes, në shumë me faqë. Ai qitu ja u ka thënë Zoti në dashni, nërmjet muhajjerëve të Medjes edhe vendalive të Medinës. Po, thraf tiro fron shumë me bujtje të mëdhaja, Muhamedi alayhis salam e filloi aksionin me go në hakmarrje ndaj pecelive. Niti Muhammedi aleyhi sallatu ve selam, se Sufi, ebu Sufjanit, baballahu i tina, a tërhalafa prumimo në kond, ka shku për medine, me meqare, me djeve, me mërmal, me quë për meqët. I ka tunë pe i gambejit aleyhi sallatu ve selam, hasët i Muhammedi aleyhi sallam e pregatiti një pjesë një grupë njerës, për me shku me më mëndonë pusi, në atë rrugën ku ka lënë për ullëmër që i shkonë në, në meqë, por i shkoj hameji për por ebu Sufjanit, ebu Sufjanit e nëshoj rrugën, e i rarë rrëth dhevnit, e nuk i rarë asë në rrugës, në në kujtoj ti Muhammedi a.s.w. që i nëzoni kërësin, për me i pritë ata dhe me jaunorë pasunin, që ka kanë posë ata me të rekti. Sa ata atje me meqë e jaunorën që ka patë në madhe, hikana, gjojnë, në n Mirë po, nëjë të ebu Sufjani se Mohamedi ka po pregatitje me dalë me jamarë pasunin E qaj në kalurësin shpejtë e shpejtë në meqë Ta nuk dule në me dalë me njetë luftes Po me njetë në jamarë që të pasunin Por isharë ka djerri me artë dhe franë talisht E kërë i franë në mesë muslimanëve Edhe në mesë mëshrikëve të meqës O konë që kjo vlazëm të i nëjtonë Bedri kuj bra, lufte e bedrit madhe. Dhe një bedr që quhet një bunar është aty e ka pos e një bedr. Ajë bunar është në të kodër aty. Kurnin me qëlitë se i ka ndalë Muhammedi dhe podonë me indzonë trektarë, shpejt e shpejt e bugjeri edhe qka patë në parsi të meqës, u pregatitën edhe bon një ushtri shumë të madhe Allahu Alem pëj 901.000 nërmjet qëturë më thonë e në konë nimi aja e teksik nimi ve që ati pari një ushtrit madhe kalurës, lëtë të armatuasun me armët asaj kuhe të erin dhëmë si thomë një fjallë së katë të i fyjnë insanit për luftë Muhammed a.s. vetë tashmur pjes me një pjes me një pëcuk njëzë që janë të të gjenë rive dhe të muha gjerve Allahu Alem Si ma zvertetimi të i 300 vetë ose 313 vetë jënë konë muslimatë. Dhe me thonë, tre, tre fishë jënë konë uqia e e rinë më shrikëve. Kër shku në të vendë, i qojë për i gambele, a.s.w., njërës me shku me këqyrë, me shikue, a i po me ndonë se po ka përcen ebu Gjeri, a i ebu Sufjani, shko shikoni tash, kër shë është edhe me, hajtë e bimë një haberë. Kër shku në atë të taj bunori taj uvi, erdhen edhe ata shikusit e mëshrikve, e uzatetën me të muslimonëve. E do i kemë një qëllë e nëzën muslimon, edhe pun të pejgamberi sallallahu t'allahu alaihi ve sellem. Kure prunë Muhammedi ishtu falë sallallahu t'allahu alaihi ve sellem, i thëjshin ta muslimonë, ku janë djeve, Ku shkoi Mali, 60 devë janë këna Allahu olen. Edhe kaljana kush është me ta, çfarë fuqi e keni? Ai thejë ke subhanallahu, po di çfarë devë punvëtnë? As nuk fik për çfarë mali punvëtnë. Na jena or 1000 vet, jena go hazır me or me luftu, se na ka or haberi që ju jeni dalë me na me luftuën, me shpall lut kundra ne. Ta janë dizhinë emunoi që në çin zonë naçiunë. Muhamedi aleyhi sadatu ve selam La selon, qyurin, kër dhe Selonë, ta bimë nga mua qërënë, në kërënë, ta kur për ju kalëzënë drejë, ta ju për më nëni, kur për ju rënë, ta për nëzini vjesë. Ta kërënë, ja për ju kalëzënë drejë, që ja tako ka ndohënë në niftume në jeve, se së është për nëja modet, modet e kohik, ka shku qëtër rrubë. Qatër rrubë ndën, qikë për duhet me ardhë, me hije të erinë pranë, edhe me, shpol, luften, me Këtë të është lodënë, Azëti Muhammedi aleyhi salatu vë sëllam, të lodë përstësharë në nasë me i vetë shumë. Ta shë para lukë. Kërejë dhuhën, si masë muhardisve, më ikë dadë e ka posë hemën një shabë, vetëm ajë e ka posë nikoh, një kohënë që u në kaluësë. Në riva jetë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të që e të shumitëa kretë kohëm e të dreve, i ka në posë dhe të të të gëta, as një orë mësa duhet, jo? lufta o ahruve për të mërkepsitë, më këtë i prapë, qëshë më këtë i muslimon, prapë, muhamedi jalehi sallatënëve sallam tash pëton me buhe të një pej atë, me marë fjallë, pej muslimonëve, pej ushtërisë, qëfarë me ndimi kanë, apo rëndhën të liftojë, apo rëndhën të kvehen, e m <coughs> Pejgamberi e lej sallahatu selamu filloj me vet ata e uju e buveqiri sidik pe kale e ahsene uju e buveqiri sidik u fuali edhe fuali mir a ja resul allah na me dy jet dhe ta me merr vini al khattab pe kale ve ahsene uju hazeti ymeri edhe ky fuali edhe ky fuali mir fuali n pa vot lutjes i dha gjere pejgamberi qe na i jem me ju Thëmë me kalë më i këtë dhërin amërë, qaj që i kalurë, si që ke. U qëhaj e kalë e, ka, e ka le tha, ja Resulë Allah, këto fjallë u lazën që dhe të nini, këto fjallë gjëlejë të mu pakua me këto fjallë është pak, Zotë i dhëllë gjële alë vetë dhëtë përkëtaj insan që e jetë që shpjetën përsojtë. Ja Resulë Allah, em dhëllima e rakë Allah, ta ja Resulë Allah, ta eqë, Shka të ka urnu Zotin dhe në gjelarë? Dhe na hënu me atë, se na jemi mastejë me ty jemi. Dhe Allahi, tha, pasha Allahin, la në kullu le ke kema kalet benu Israili Musa. Kur nuk thomë në aty, që që i kanë thonë beni Israili, Hazreti Muses. Shka i kanë thonë beni Israili, Hazreti Muses, Zotin Kurhan njeve në ka thonë. Kur erë Hz. Musa në gazë, që të gazën e sotshme që për një për ditë. Kishë urnu, Zot, i tash më shku me liftu e në ejleha atë herokon kudusi shërifi o firë me këtë enën. Njerës të shtirë ka posë atyrë, njerës zotë. E qoj një delegacione i po, e pon që janë njerës të më dhej, u këthynë prapë e ka zunë në, në shtëritë Hz. Musës, që në me ta me liftu së është mundësi. Kërë i urëna i sëtë i Hazëti Musën, me shku me liftu me ta, u këthyjë në i thanë Hazëti Musës dhe në Israët. Idhë hef e në të vera, ku ke pekati la inna hahu na ka idun, ta shkoti janë unë zohë edhe hasha. Edhe zotë i hëtë, dhe t'je me ty, e liftu me ta, se na që tu në gazë dhe me në menajtë, se shtekë në orë me liftu me ta së kemi. E na po i fota shtimëgodit pe i gamberit. Na nuk jem si ushtria e bin e Israilëve, që i kanë thon Azati Muses, shko ti lifta me me Allahin ta. Ona jem në ushtri që si thon ti, in habe en te verabuke. Shko ti edhe Zoti yt, te kati lajftonim me ta, in na me akumo, edhe na me Juve bash mu kati lum edhe nga bashkë me juve kemi me lukëtu. Dhe dhe levi bea dhe kebil hakti, pashat Allah që të ka quë t'y hakt pejgamber, levësir të bina ila berikil ghimane, le gjate nga me akë, me kull që i shkon t'i meni e dhe edhe në skejtë gjemenit, mas larkën i ben që t'i dhe me këtë emën, na kemi me orën mas t'i e se joktu. Hatëto, Edh lughahu tek deri qithë thmrrishti atje na jemi gjithmasë e ku nuk shkuajmë. Tek Allahun rasulullah sallallahu alaihi vesellem xairen ve de alim. Pejgamberi e dheh salatu ve selam fol fuli xair për to edhe boni dua të mirë për mikotin. Po a për Peygamberi a.s.w. lup apet halak o lup me njën tjarë vejqirë njerën dhe o lup i stishare. Atëherë u quë e një qëtër e sallë. Sadi ibn i me arë, rrëdi Allahu anhum. E i dha, dhe Allahi, leke enneke të ridun aja rësullë Allah. Kale e gjënë, ta kumë doke që syt i kje në neve, Po kje Murad na muqun me dhonë fjallën, përse ishka bille e kuartë dhe kjo. Kale pejgambejt a.s.w. tha e gjellë, ku? Kale u këthy tashkjub i thath pejgambejt a.s.w. Të këtë amen nabik, tha na tytë kemi pesu, ak besu të me këtu. Dhe saddak na, edhe të kemi buhet tazdi këty, si jemi shybë e krisin në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të E në më gjithë të bihi hëve l'hak, edhe i shpati jem na, edhe të tuem që fjallë të tu ati me ato që në keohë me Kur'an, a i është akshë <coughs> në të s'kemi hitë. Dhe ataj në ke Allah dhali ke Ahudeno, edhe në ta kemi dhonë vjetën në këto, që ishen gjemre i akabe, asin, vej asil akabe që je pula për pora. Dhe me dho a fika na, edhe jemi të besu shumë me thonë, Vesë madhët kemi dhonë edhe jemi lidhë për këtë vese qina kemi me të një mundë. Alesëm të këtë ta ati, me të ngu edhe me të bojë ta qëka të nga urmajë. Themë të ja Resulë Allah, etë që ja Resulë Allah, lima e retëte, shka kebër mura, të nahënu me aksën a jemi me ty, të velë dhe i be athë e këpil haki, Pashashat Allah që t'ka quë t'yuë t'yuë me haqtë Le l'istarotte bina haër dhe l'bahri këhuttehu le hudna me haqtë Pashat Allah që t'ka quë t'yuë t'yuë me haqtë pejgamberë Kua që se ti prine i dhjenë që ti djetit, ere namastë e kjena mirat jetit E prafës kjena muhtu asë njëmë Dhe ma te hallë ve minna rëzullun vahidun dhe ma ne krewhen të lkabina adhuvvena gaden Inna lesuburun fit harbi Allahim njo për maskena më këthy Se na jemi njerësi spritojnë amuzatet me tushmën ton Se na jemi njerësi bojnë asaber edhe nënë harb Edhe jemi ata njerësi bojnë Jemi të bojnë kërëzatetum Po etë meneve Isha Allah Zotë i ty tajysteris Punën tonë që ti meneve këna që shkja Rasul Allah Që do dhe lasën dhe në konë kjallë Ashafët peygamberi sallallahu te'ala aleyhi ve sellem nëtë dhënë ku ish afruë, afer, juhtëa dhe që nuk ish kërësit hëla. Peygamberi sallallahu te'ala aleyhi ve sellem uqëzu, e mërë besën e të jetë mësliman ve e dhësën e ishën faq, Në vendin e ميدان tre mushrik tolen matshirit tolen ميدan muslimane. E gamberi alaihi salatu vesselam e ulnay Hazreti Hamzen ميدan karshi shehet. Hazreti Ali elif evado edi evnay ميدan karshi Velid. Ubayd ibn al-Harizin et e urnoj me i dalë kashi udhbet, udhves, edhe dule një me një me diftru me shpata. Svaloj asë të pak, Hazëti Hamze e myti këndër shtarin e vetë, Hazëti Alija e myti këndër shtarin e vetë, udhve binil Harithi me këndër shtarë vetë, i ranë shëqishoqin të të shpatat shtira, edhe raj vëshri ku i ranë kamë e ja prejti kamën, Hazëdja Lija dhe Hazëdja Omësa si Aslana u këthyni e mëten atë, e muren lahën vet, e vetë la, e këthyni e qunë të begam veji, sallallahu ta'ala, a.s.w. Kur e qunë atë, tha ja, rësullë Allah, tha e fitoha gjenetin, tha dhe allahe, po e ke fitoha, tha ishtë të rejtë e gjenet, tha e bleve gjenetin ga e muski, edhe e muren muslimon të e dhe abrasër, Ma i pari shëhet i besi islamet që karabhë në luftën e vëndërën. Nësë bladënë si bladënë më kalë lufta, u afrunë më shrikëtën e muslimët njëni me tjetërinë. Përgëmërëja lehi salatu vë selam i që i durët e pëllu të zëtënë, e thëtë, Allahumme in tehlik habihir isa betulatu vë nubilërënë, ja rabitha, Kofse e banë helat që të kështë njerës që jemi dalë këtu, që ka kështë banë ibadet në togë për njerësve. E re e lutë ke Zotin dhullë gjelaj me i puë, Zotin e ndatë e i sënohetit. Në këtë doatë me buë për i gamberi, sallallahu dhala, aleyhi vësallem, e mërë potër një si klapë, ju para që Hazëti Gjebrajini me në kani të ju nërejnë e përpilohënë. Idull klapa. E hëtirën e bubëqëri si të dikën e kësh afer. Tha jafëshirë. Ep Tha epshirë, epshirë. Katë Gjaëll e mëdëdu minë sëmaë. Tha epshë dhe epshë dhe thëse erë njëma këj Zotë i Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shaluhu që allohi të njëllë tash me këtë njëhim që ka e hofë fejtë në alti, shka përna të thotën kur hanë i azim shanë. Dhe dhe katë nëse rekunu allohu bi bedrin bëhen të me edhidze. Ja, Muhammed, të ju të shokve të ju për kujtëja, që, që i qëshu kanë imu allohin bedrë, ku i një konë ju krejtë pakit, e më shrek të jënë konë shonë, ma shkëla blake dhe ma shkërë se ju. Dhe të kullaha le alekum të shkuhun, dhëtë mu pe i Zotit, e dinë nihmen që gjitha janë pe i Zotit, nështë a Zotit u bjerë me në një këto një mjetës jau kazan, edhe i banë një Zotit gjellë në shavë në hurë shëshër. Idhë në kullullil mu'minine, e lenjekfi e kum e i humit e kum rapu kum bithelatet i alafin i nërbelajke të nënzilit, ku i tavë qikuru të thashë, ty të thashë që të dhënë muslimanve, Adë ashtë vëllë me një një muzë, zotë i juve me tri mi me lache. Tëna këtë shdryshin e kanë si ima, nësef bimin, me shala. Me shala që shitë shalash, ma teker shalatë varda, edhe me tajlen suve të shuë për masë. Këtë si ima, mështë limanë që e kanë mënu, masë anen, atë lazën shalën, qështu që e kemëna, edhe sh... atë bërëtën për pasë një skejtë shalës të për masë që e kanë shuë. E keni poat pakistanizën që i kektuat nga që i ka poat shumë në qështu. E I kanë poatë muslimantë në qatë ditën e vetën, në luftën e vetën, që i me lachet jënë orme qatë jë alametën në kuar hikën në të lorë, edhe në syrët të insani të parasitëshin, edhe ato shalat e mnune edhe shuët a i lënsuven për masën në shpi. Kur i poatë, muslimantë këta, e bon hëgjimin njëni me tjetërin, u pëllaj ljufta, shëjtani alej himaj e stëhik, ish nëtë anën e ehli qyfrit edhe të lalëtit. Shëjtani kishar me ata bashkë, e në syret një njerit e ka pos emin surata. Këkon një i farin i kabiles, E ata kujtu e shimqiojsh qaj i parja sërë so i kabillitës, aje nuk esh, po ish beshë shejtoni e lehi majestehi. E shejtoni tash, zot i përna thotë në Quran, shkalkathon shejtoni më shrikët vëtë mjeqës. Nësë dhe i lukë dhubillah, i zëjën e lehëm shëjtonu ama lehëm vekale, la gali, la gali, bedekumul johme min e në nasë, dhe i një gjarrullekum. I dhe atini, zot, kujtonë, Kur ja huajë se shejtani punën e mëshrirshve, edhe ju thajkë la galën në këtë ditë. S'koti ju mund sa di juve, e njerëzve. Se inicarur lekë. Se do në juve jon nim si juve kam ju di mu. El-mothera at inu fiatani, ne ke se ala atifeh be qala inni barihun minkum. Inni, inni unuka, e ramala të revne, inni e khapu Allahe dhe Allahu shedidu i kam. Kur e pa shëjtani se lufta unruke uka, e i pa me loqe që që muren pjesën luft, e pa Hazëti Gjibrili e minin në nahtë të hipe dhe të efësulmuhe luften e përri, shëjtani fillaj mufë dhu mërha pa e rëku i kemë, A i që e kishtu arën mito nga tina Tha ku përshkën e suraka Po përshkën e suraka Të të botina ke thonë Kame ju një muhe Tha inë një era ma latë të revne Tha pove që unë e përshkën Qa ju nuk përmonë shemi Inë një e thafu Allah Unë e i tukën e zotit Dresin në të venë Kure po azorin Tha i tukën e zotit Dhe Allahu sheditul i kap Se zoti e ka gazepin Azabin shumë të shtirë. Edhe i ku shëjtani u thyë e shaitani, franti më shriqve, imzani jesirë muslimantë 70 edhe meten dhe mytën pejtynë e 70. Pej, pej muslimanëve kishë pas kadet, kanë me që hitë në këtë benë 12. 12 menësine 70, Allah i bëmë gjelalë të resinin, Medresinin e bani zillam mishin, se jav qoj zoti nihmen, jav qoj zoti melatet, edhe i nima i të haku, i nima i fjesi islame, edhe i nima i të daqnit vetë Muhammillin sallallahu ta'ala aleyhi ve sallam.